Kaixo entzle maiten zer modu zaabiltzan, hartu dugu papera eta lapititza, berso on batzuk molda alba genitza, Disko bat osatzeko kolorean hitzan, Irunarronitza, zen lehen baldin. Ba, bezala proiektu bitxi baten berri emango du bat zen minutuetan Iunabar Irungo bertsoaren bilgunetik plazaratu berri duten proiektu baten berri emango dugu gainintuzenere Irungo bertszaaletasunari forma berezi bat emana izan diote diska batekin, Irungo bertsolari eta bertsozalea hainbatek indarrak bildu egin bituzte proiektu ontan eta lanean hasi orduko duko, ba, eskualdeko kontuak jasotzen bituzten, haman lau bat bertso musikatu bildu bituzte. Eh? Lanen haritu beno gitariko bat, ba, gotzon aizpeolea e, dugu gurekin, hain zuzen ere gure estudioetan, gotzon, kaixo. Kaixo. Beno, nolatan sortatu zen, disko egiteko aukera edo ideia? Ba, beste, hain beste ideia betzela, ba, erdi, erokeria batetik. Burur ba, batu zitzaigun, eh, eman bargeniola forma bat, E, irungo bertsozale horri, eta, eta nahi genuen forma bat, bueno, e, izantzik egen bertsozaila bat, izantzik egen afari bat, izantzik egen edozer gauza, ez? Eta pentsatu genuen, ba, izan martzuela denboan boan formaren bat. Lehen agoti bagen un esperientziaren bat, e, disko bat grabatu genulako ulako jartzuarrekin harti bana, eta pentsatu genuen, ba, gauza beraitea, baino irunen. Mm. Ba, ola emango genion lan bati, ba bat eta gero denboran ere ikus, ikusikoal izango denuna, ez? Ba, naigenun orotan. Eh, aipatut ditute bertsoak amalo bat bertso musikatuak, eh, pizkatenetarik dago, espreski diskorako e, sortuak eta pizkat irun, irungo historia ere, eh, historia olerkilaritza edo bertsularitzaren historian e, bildu daitezkenak. Bai, bai, amalo, amalo bertso sorta diea musikatu dieanak. Eta egila da bai, badaude batzuk sortu dianak Espreski diskorako edo proiektu hontarako, baino badaude baita historiatik errekuperatu eta musikatu dian beste iru, iru lau sorta. Eta azarrenak, ba, esan dutxeket, ezkerraren sorta bat, inigo uartek abestenduna duna, ba, badituzte, baigual berreun urte. Uhum. Ongi da. Eh, aipatzen dugu benoa, eh, eh, diskoa esku, eskuetan dut, eh, bai. liburu bat ere badakar, eh, letra guztiekin eta hemen hementsiak hartzen dira, ezta? Bai. Hizkuntza guztiekin eta historikoak de, direnen historia ere, eh, Xanti Zabala Urdangarin, osotetarako, eh, bai. besteak beste, ezta? Eh, Santiren kasua berezia da. Ze Santik, gurekin kantatzen zu, gurekin etortzen zen bertxo skolara. Abelen atxa zen eta, bueno, binbila eta amabiko da berrian utzi gintun, tamalez. Eta, e, ikuste genuen leku bat behartzula dizkontan, ez. Hm. Politeena izan da, ba, bueno, abele kantatutako sortaba dela, eta, bueno, esantiri ba, gure omenaldia, eskerra, eta, bueno, gutxi daude behai buruz ditze egiteko eta... Disko handago baita bai. bai e, Diskoan agertzen dian lanin artean ere, ba, Josemari Lopetegi, e, beno, ba, historikoak ez da, e, atzera begirako bat egiteko aukera ematen du diskonek. Azken bai, Josemari Lopetegi Ezkerrarenak bai, lan hori, bueno, diskuan sartzeanen lana, e, bai, gure ardura edo izan da, baino, historiatik errekubratzeko lana esan behar da, Josan elosegirena izan dela, Uhum. Sekulako lana egin du, hor ez diskontarako bakarrik, hau e, bilagin, ze joxeneke egin du lana ikaragarria da egila esan, e, irungo bertxo zarren dokumentazio hortan, Eta bai, bai hori da esan duan bezala lagin bat Ikusiko dia emaitzak egeo ikusiko dia beranduago uh -huh. e, Aipatu dituzu dagoeneko zenbait izen bai. e, Baina berrogei tamar bat lagun inguru, aritu zarete e, gutxen ez dagoen inguruan Bai, berrogei tamar edo berrogei tamarretik gora nik ustea e, Kontua e, alateatzen dia behintzat Bai musikari laguntzaile, bueno, josean bera, maketatzen aritu dianak, argazkiak e, moldatzen E, ikaragarri jende pilak parte hartu dugu eta asiera lana bueno, ba, ondila izan den arren gio ikusi da, berezi ba, izan dula jende guzti hau sartzeko aukera matea jende horrein. E, Hainbeste e, lagunen artean egindako lana, e, bakoitzak bere karpen egin gozun, baina ez da errexe izango. Hori guztia, nolaitere, elkartzea ez da? E, e. Ez, ez, ez, ez, ez da errexe, ez da errexe, baina Bueno, guztora egiten den lanak e, guztoko leguan aldapaik ez, ezaten da, eta ba hoi, ez da presak hain dugun ez zerrezta, orduan e, urtebetetik betetik gora pasadugu hau egiten, urte betean e, den Moskorako denboa dao, eta gauza, gauza askoiteko denboa dao, eta bai, lana izan da, baina bueno, guztu hain dugun lana izan da. Bai. Mm -hmm. E, gure bertsoa ez, baizik eta gure bertzioa gisa aurkezten duzu horre itz jokoa. Bai, itz itz joko bai zu bertsolari Santiago du, ez? Eh, bertso jokoa, o sea, itz jokoa naitan ai ezaimar ez? Bai, eh, bertsoa, ber bertzioa gaur egungo komunikabide berrietan txioa ere existitzen da, hortik bueno, ba, horti jodu gai, bai. Mm -hmm interneta zer hitz egingo dugu, izan ere aukera bada bai. honen eh, inguruan gehiago jakiteko internet bidez ere baina norentzako egineago diskoa ikusten dugu, behar bueno, aski Uf. aski egokia dela oso formatu eh, polita duela eh, edo norentzako baina ez dakit bertxoza edo... Ba... berroa eta marla gora parte hartu aldi badu dugu imaginatuz zenbat eh, iritzi dauden disko bakarro tean eta entzuleak ba, pentsatu nahi dut besteain beste bide ernai dela ez E, esan dugun badaude bertso historikoak, badaude gaurregungoak, badaude gaurregungoak baino mota batekoa badaude gaurregungoak beste mota batekoak, entzule zabala du diskonek eta gaur gustatzen zaizuna, biharretza izu gustatuko eta alderantziz. Eh, Ronaldiere, ere, ba, egun hauetan e, gaia bada bertsolaritza, eh bai. astetan bertan ameza taio izan dugu hemen gurean bai, eta, bai. bueno, hori da eh guztion ahotan e, irunen ere, ba irunabarren eskutik urteak dira, ba bertsolazaletasun hori sustatzen. Aurten Bertamak ba, Abigorrin abiatu da ba ekimen berri hori, ezta, ba Ilabetea meine halako bertso jo bat egitea, eh argi dago eskualdean eta irunen ere badela bertsozaletasuna. Bai, bertso bada, eta hori irakutsi nahi izan dugu diskonekin. E, guk bertsoeskolan historiarekin daramago magua urtetik gora, e, aurren bertsoeskola eskola sortu zialare badea urte batzuk, helduenak baditugu bi bertsoeskola eskola, e, bai, txapelketa horain pasada, eta ematen du bertsolaritza laritza aste ontan sortu dela, baina, baina egen nuke aldarrik Bertxolaritza existituko baldin bada eta existituko baldin bada dela eguneroko lanaren ondorio eta Bertxoskolak edo Irunabarre kasu hontan inguru hontan edo gure herria mentzat badu bere bere behar hori edo bere egiteko gogo hori eta eta gukak ulertzen dugu bertsolaritza, eh? Txapelketari chapelketari ezker gabe. aipatu dugu diskoak diskoak kaleratuzuela, diskoa ez, baizik eta disko bikoitza, eh? Bai, bueno, bikoitza. <laughs> Guk ez nierun bikoitza aiteko asmorik baina ala atera da, bakarrenetzen sartzen eta, eta bikoitz atera da. Bueno, mm -hmm. Ez da inungo Hundi Nikeari or laterada eta eta listo. Uhum. Ez da gutolentzeroren begirunea lortuko duen diskoak galdez, baina halako e, di, disko baten proiektuak eta plazaratzeak e, badakar gastu bat, inbertsioadurari gabe eta noski diskoa salmentan jartzen mozue, badirain bat aukera, ez da? Bai, eh hori gustatuko zaionik ez du inungo sallantzerik egiten, ze oso polita da, berari ere gustuko zaio noski. Eta gabonetan oparitu nahi duenak, bai, salgai dugu e, bueno, ba, bizitza ontan bezala dena lames dela honek gastu bat izan du eta gastu hauek berdintzeko ba prezioa ba, jarri barri izan diogu. E, salgai dugu bueno, ba hiru ez? E, o hiru bidetatik gero sidaiteke, batetik gure zagutzen gaituna zuzenean guregana etorrita, beste alde baterik interneten badugu blokorialde bat, eh edo zen bilatzailetan irunabar jarri ezkero E, zuzenean e, blogaren elbidea ateratzen da e, oain buruz ez da gien, binaustu dela irunabar.wordpress.com eh, eta gero badugu helbide korreo elektronikoko elbide bat da irunabarra gmail.com eta horra pues, eskaera inai duena korrea indezala e, aztu zait barkatu, laugarren bide bat da tabernetan Nola ez, Euskal Herrian tabernetatik mm -hmm. matendu pasabardu la denak eta honek ere bai. Orduan eh xabe jarri ditugu Leno aipatu duzun Kabigorri Ateneoan, eh Azia Kultura Elkartean eta Sunbila Tabernan eta bueno, naiz arteanik ere pasa mm -hmm. Gure bertsioa, eh bertsioa, irundarrak bertso kantari, eh, diskoa aurkeztu dugu gehia boiakik nai duenak aukera badu interneten ere, YouTubeen, ben aurkezpen bideo bat edo, ezta? Bai, Ena? bai. Eh. Horri e, gure promozio sailak esango dugu egin duela. Manuk eta Aitorre dute bideo oso polit bat hasieraren intzute nola gantxo sortzeko bideo bat bad, horrela bat, horrela. Eta orain uh -huh. bai egia badola bideo bat, ba, gauaina saldu dugun salmenta puntu hauen berri ematen duena eta bai, ba, ba, interneten dago. Mhm. Uh -huh. Ongi da, honekin ba, geratzen gara, e, gotzon, bukatzeko badakite hamalau, ba, obra txiki direla, baina baitariko bat autatzea eskatuko <laughs> zaituko, <laughs> Jodeza, ez Bukatze jate, bukatzen jateko, gai. Ba, jo, ba, ez dakit, aurkezpen bezala lehenengoa eta bideo agertzen dena oso egokila da, eta gurtzeko, ba, ba, ba, ez dakit, zesan, ze, kompromesu batia hartzena zu, bueno, bigarren diskoko lehenengo kantua autatuko dut, beinatelozei kantatzen du, laguna dut eta bai, hori ze, fresko, fresko hori jarriko dugu. Mm -hmm, bidasoa bazterrean, bueno, bai, hain zuen ere bina antxetik ratian, eh, portutik gertu hori da, hori da. Hor bidasoa bazterrean, eh. Bagotzen bilezker, eh, horrekin geratzen gara. Zuei, eskerrik asko. Hor txedoa beraz. Enda jata hondar bitik irun aldera begira Ida bazterrean abazterrean, haundituz doan irira. Inguru edera baino, kamutza daukadiztira. Iruro mila lagun, despistatu nabarida, martzianoak erri honta. Ote dira Aiako harriko eskorra Zarrena omen da bera Granitozko gaiurretik irusta jauzitik bera Kostako ondartzak ere Urbilda uzkagu gainera eta paisaia badugu naiko aukera iri triste eta konpentsatzeko ote da historian zehar jasorik erromatar ondarea bur me azulo ichas por todo torea santa lena ta o zerbait badago gordea zer ginen hondik atosen nola zen gure jendea eta zerbi urtu gera ausedo ustekabea San Miguel Paseo Kolon Biodoze eta zabaltza Latin-Arabiar hijito Aniztasunaren saltxa Euskaldunak izaten du Estralurtarraren antza Ekstremadura ote den Askotan daukatza lantza Da baska ospatzen da. Orekatzeko balantza. Sasi mugari begira, gasturik dauka todola. Beobian bi anputechak, takan pokalean cola. Txexak erruz erosten, tabakoan alkola Ezin liteke ibili, inguruan edo nola Edo zein lekutan daude, kontuz pikolo kontrola Adizioaren izenean, edo egiteko gai. Matxismo utxez bustirik, arrokeriaz gaude blai. San Martzialak pasa ordez, pake santuanta ta alai. Errespetua galduta, irainak ditugun honai. Entxala damista Ta alardea ere bai Alere plaza bat dugu Txukun ederta zabala Desertuko oasia Atxe mundiala Lagun xelegrez beteta Hau ere ez da normala Parrandarako aukera Sontzen zaigu bere ala Moskuko izargorriak Betirako zaigaitzala Betirako zaigaitzala Atrufatu naizta, bukatu behar dut lana Eta kendu nahi konuke, nere bizkarretik zama Hauxe da nere etxea, eta bizileku lastana Ulertzen zaia denarren, biziki maite dudana afarro i barraleti besar cada on